Povestea celor șapte stele Traducere și dramatizare radiofonică de Marga Rădulescu după Alexandra Dumas A fost odată, într-un timp foarte îndepărtat de-al nostru și de care voi, dragi prieteni, nu vă amintiți cu siguranță când cerul se numea Olimp și când zeul care locuia în Olimp se numea Jupiter. Acest zeu a avut într-o zi ideea bizară de a-i face pe oameni fericiți. Nu se știe cu ce prilej i-a intrat în minte această ciudată idee, dar cert este că atunci când a adus-o la cunoștința consiliului său de regență, compus din Neptun și Pluto, aceste două divinități au găsit ideea atât de periculoasă încât au început să vocifereze. Ce idee caragioasă, sire! Mii de tunete și fulgere! Oh, ce idee caragioasă! Să-i faceți pe oameni fericiți! Ce de bizară, sire! Ce de bizară! Să faceți oamenii fericiți! Sunt hotărți! Să vină la mine cele șapte stele ale septentrionului! E, și stelele l-au ascultat și au venit și s-au așezat la picioarele lui Jupiter. Oamenii mirați, priveau cerul. Astronomii, văzând aceste șapte stele care deseneau o cale luminoasă pe azurul firmamentului, au anunțat sfârșitul lumii. Iată cum savanții se înșală privind intențiile divine. Iar dumneavoastră, majestate, strălucitoare și teribile! Ce vrei de la noi? Regătiți-vă de plecare! Uh! Veți călători pe pământ! Pe, pe pământ. Uh! Veți primi câte două monede de argint pentru cheltuielile de drum! Și uh! ce vom face pe pământ, Sire? M-am gândit să-i fac pe oameni fericiți. Wow! Însă, pentru că ei nu apreciază fericirea dacă o dai pe gratis. Vă cer să să-l vindeți? Vă face așa cum ordonis. Cântec minunat s-a auzit atunci cântat de cele șapte stele ale septentrionului, încât oamenii de pe pământ au ridicat ochii mirați să audă din cer un concert atât de dulce. Aliniați-vă acum una în spatele celelalte <răția> și defilați prin fața mea. Tu, steaua numărul un, sire? vei vinde spirit. Spirit, sire Tu, steaua numărul doi, vei vinde virtute. Oh. Tu, Steaua numărul 3 aici aici? vei vinde sănătate. Oh, ce... Tu steaua numărul 4 da. vei vinde longevitate. Sire! Tu steaua numărul 5 da, sire. vei vinde onoare. Da, sire! Tu steaua numărul 6? Da. Vei vinde plăcere. Sire! Tu, steaua numărul 7. Da, sire! Vei vinde argint. Sire! Și acum plecați! <laughs> Jupiter, judecând dorințele oamenilor după cererile pe care ei îi le adresau, credea că dacă vor avea spirit, virtute, sănătate, longevitate, onoare, plăcere și argint, oamenii vor fi fericiți. Plecați și vindeți oamenilor cât mai mult din divina voastră marg. Ho, ho, ho, sire! Ce carajoasă idee! Mii de tunete și fulgere! Ce carajoasă idee ați avut, Cele șapte stele împachetare cele șapte mărfuri divine în lăzi diferite. Și coborând pe pământ, au început să-și etaleze marfa în primul mare oraș pe care l-au găsit în drumul lor. Omerica a izbucnit atunci din piepturile tuturor trecătorilor care se aflau în clipa aceea pe stradă la strigătul bizarei vânzătoare. Și un jurnalist care se afla lângă stea, luând cuvântul în numele tuturor jurnaliștilor, al dramaturgilor, al romancierilor, al directorilor de teatru și al fermierilor generoși, a exclamat indignat. Pe Oare această caragioasă ne-a drept imbecili! Iar dintr-un grup de femei, una mai uh, cochetă și a străiat. Hei, mai face mai să ne din Lyon, dantele din Valencia, eșarfe din Alger, corale din Napoli, perle din Ceylon, rubine din India și diamante din coasta de Fildes. Nu spirit! Spiritul găsim pe toate drumurile și pe gratis! Sărmană asta Și-a luat atunci lada ei Cu spirit Și-a plecat mai departe Și tot mergând așa De pe o stradă pe alta A ajuns în fața Academiei A intrat înăuntru Începând să strige Spirit, domnilor Spirit Cine vrea să cumpere spirit? Eh, academicinii care se aflau în ședință au izbucnit în râs Președintele însă l-a chemat pe ofițerul de gardă Și i-a spus să o dea afară imediat din academie Rușinată, steaua s-a îndepărtat repede de acest loc Și a ajuns într-o piață unde se afla Palatul de Justiție A intrat în prima sală și a început să strige Spirit, domnilor, cine vrea să cumpere spirit, domnilor, spirit, cine vrea să cumpere spirit, domnilor, în spirit! Din fericire, procurorul general era un tânăr om cu mult spirit și s-a mărginit doar să ordone să fie condus afară din Palatul de Justiție de către doi jandari. Sărmana a ieșit din Palatul de Justiție tare lușinată și a mers, a mers, a mers așa până a ajuns într-o piață mare. Acolo se afla bursa. Care se cu un templu grec Așa cum văzuse ea la apena A intrat înăuntru Și făcându-și loc prin mulțime, A început să strige Din toată puterea plămânilor ei Spirit! Spirit! Cine vrea să furtele? Spirit! Ce vinzi acolo? Ah, ah, spirit! Spirit, da? Ah, știți ce este? Am auzit vorbindu-se. Trebuie să cumpărați, mm. oricât de puțin. Mm. Fie chiar și numai pentru a face cunoștință cu el. Este cotat? Ah, nu! <laughs> asta e bună. Atunci ce cauți la bursă? Ah. Ai legitimație? Mm, nu! Domnule Vameș, conduceți l la comisariatul de poliție, vă rog. să-mi spună ce are în această ladă. Spirit. Spirit? Da. Poate vrei să spui spirit. Oh, nu spirit, domnule Vames, ci spirit. Contrabandă. Contrabandă. Ești obligată să plătești o amendă de 3 franci și 50 de centime. Domnule. Vă rog! Acum preză și lada! Și Vamesul A luat lada cu fiole de spirit A spart fiolele Iar conținutul lor L-a vărsat în fântâna Din mijlocul pieței Se zice că de atunci, străungarii străzii care beau apă din această fântână au atâta spirit. În timp ce Steaua numărul 1 ieșea printr-o poarta a orașului, Steaua numărul 2 intra printr-o altă poartă, strigând. Virtute! Virtute! Cine vrea să cumpere virtute! Virtute! Virtute! Cine vrea să mai cumpere virtute! Trecători, auzind-o, ridicau din umeri, crezând că pione o nebună scăpată de la hospiciu. Într-un grup de femei, una din ele remarca Poftim, virtute Numai asta ne mai lipsea Când noi Cu atâtă greutate De-abia putem să-i ținem pe bărbați Fără virtute Fără virtute Așa că ce să facem cu virtutea Și vânzătoarea de Virtute Văzând că nu vrea nimeni Să cumpere marfa ei Se hotărâ să meargă din casă în casă și văzând la o casă o ușă deschisă, intră. E cineva aici? E cineva? Ce cauți? Dar cum intre așa în casele ah, oamenilor? Vă rog să mă iertați, doamnă, dar... Voiam să vă spun, știți, eu sunt vânzătoare Eu nu am ce... nevoie de nimic A, nu, toată lumea are nevoie de ceea ce vând eu Zău? Și ce vinzi? Eu vând virtute Virtute? <gri> păi dacă vinzi virtute, înseamnă că trebuie să o și cumperi, nu-i așa? A, fără îndoială, doamnă Te întreb pentru că vreau și eu să o revând Arătați-mi-o și poate că facem târgul Poftim Ah, Iată! Cât îmi dai ca să-ți vând această virtute?" A, păi cât îmi dați ca să vă cumpăr?" Dar cum pot să fii atât de impertinentă? Te rog să nu pleci, așteaptă o clipă." De -o, oare, oare de ce mi-a spus să aștept după vorbele mânioase pe care mi le-a adresat? Ia uite, vine și nu e singură! Iată, domnule comisar, aceasta este femeia care a intrat la mine în casă ca să mă fure. Vă mă rog să o arestați și să o băgați imediat la închisoare! Da, imediat la închisoare! Pățiți! Ajunsă la comisariatul de poliție, vânzătoarea de virtute i-a povestit cu simplitate comisarului cum s-au petrecut faptele. Comisarul a înțeles -o și a invitat-o să părăsească în grabă orașul. sărbă Cu capul plecat a părăsit orașul, lăsând lada ei comisarului de poliție. Acesta, la o întâlnire cu corpul de gardă, a distribuit conținutul lăzii confraților săi să se zice că din timpul acela comisarii de poliție sunt atât de virtuoși. În acea zi, a treia intră. În același oraș. Era steaua care vindea sănătate. Sănătate! Sănătate de vânzare! Cine vrea sănătate? Sănătate! În mai puțin de o secundă s-a făcut un cerc în jurul stelei. Toată lumea cerea, toată lumea vroia sărmana să Nu mai știa pe cine să asculte, dar cei mai mulți dintre cei care întindeau mâinile spre a treia stea distruseseră de mult toată sănătatea din ei. Astfel că sănătatea, care își avea amorul ei propriu, nu mai vroia să intre cu niciun preț în locurile de unde a fost alungată într-un mod atât de josnic. Ce trebuie să mănânci? De ce trebuie să bei? Ca să-l Sănătatea cere să mănânci cu moderație, să bei apă simplă, să te culci de vreme și să te scol odată cu soarele. Unii oameni ridicau din umer și spuneau: Această vânzătoare nu pare a fi în branșă. Mai bine s-ar face călugăriță decât să vândă sănătate Dar, în același timp, erau două grupuri de indivizi care spuneau: dacă din nefericire această vânzătoare face avere, noi suntem ruinați. Erau medici în primul rând și dricari în al doilea rând. Ah, am zis două grupe de indivizi. <hăh> Trebuia să spun un singur grup. Când acest oraș, medicii și groparii erau asociați și formau o singură societate. Dricari și medicii se reunire și hotărâre cu orice preț Să se debaraseze de vânzătoare și de marfa ei Planul de acțiune fiind făcut Un dricar i-a smuls din mâini cutia Steaua a început să strige Hoțiii, au fricii, oameni, ei, ei Vino cu mine, micuța mea! Vino cu mine, pe aici! O să-ți țin cu cutia! Da. Vânzătoarea de sănătate a văzut un om cu o înfățișare respectabilă, bine îmbrăcată, dar cu un cam lugubru. A avut încredere însă în el și l-a urmat. El a condus-o la spital. Când sarmana asta a recunoscut locul în care era A vrut să iasă afară cât mai repede cu putință Dar poarta s-a închis în urma ei oh, Domnule, domnule doctor Aveți mila de mine, sunt sănătoasă Te înșeli Ești foarte bolnav. Da, da, am poftă de mâncare, mănânc bine Rău simptom Dau bine Rău simptom Dorm bine Rău simptom Am ochii limpezi, pulsul regulat, limba mm. roz Rău simptom, rău simptom, rău simptom Dezbracă-te Sunt sănătoasă, nu mă dezbrac Dezbracă-te și N -n -n mă dezbrac. Da. Nu mă dezbrac Gardien Nu mă dezbrac Dezbrăcați-o no, cu forța no, și no, legați no, de pat no, așa Așa Te amesteci în treburile noastre Vrei să vinzi Sănătate? Da. Când noi vrem să vindem boală Nu să ne propui să ne Asociem Tu vii să ne faci concurență Ebine. bine Hai să vezi tu concurență Și doctorul a chemat trei dintre confrații săi După ce s-au consultat cu ei A hotărât ca steaua să fie supusă unui tratament psihiatric Cel mai sever dintre toate tratamentele Au supus-o întâi unei diete continue Apoi i-au luat în fiecare zi câte patru fiole de sânge În sfârșit, sub pretext că doarmea prea mult această somnolență putând să-i aducă apoplexia, la gândilau tălpile picioarelor de fiecare dată când ea închidea ochii. Din fericire, în calitatea sa de stea, vânzătoarea de sănătate era nemuritoară. Ea n-a murit să înțelege pentru că nu putea să moară, dar a fost foarte bolnavă. Și iarăși, din fericire, într-o noapte, Gardianul ei a adormit Sărmana a reușit să dezlege unul din cerceafuri Apoi a alunecat binișor afară din patul ei A deschis o fereastră și a coborât în grădina spitalului Grădina era închisă cu ziduri Dar aceste ziduri erau mărginite de un șir de pomi. Steaua s-a urcat într-un pom Și de pe o ramură a sărit peste un zid De partea cealaltă a grădinii spitalului Și a început să alerge din toate puterile ei cum spitalul era poartă în poartă cu cimitirul, s-a crezut că ea ieșea, nu din spital, ci din cimitir și în loc să o ia drept o bolnavă care se salvează, a luat-o drept o fantomă care revenea. În loc să se gândească să oprească toată lumea, chiar și sentinela care păzea poarta orașului, s-a dat la o parte din fața ei și a lăsat-o să treacă. Jupiter va dori pentru a doua oară să trimită o, o vânzătoare de sănătate pe pământ. Va trebui să aleagă pe altcineva, nu pe mine. Eu nu mai vreau. Nu mai vreau. Ei, hey, iar eu în calitate de reporter al acestei nemaipomenite întâmplări, m-am informat și am aflat că groparul care a furat lada cu sănătate a stelei numărul 3. A dat această ladă camarazilor săi, Spunându-le ce conține. Apoi cu toți au săpat o groapă enormă în mijlocul cimitirului, Au aruncat în ea sănătatea, După care au astupat groapa. Astfel că nimeni n-a profitat de pe urma bunăvoinței lui Jupiter, Cu excepția morților. Se zice că din timpul acela... Morții se simt atât de bine. În timp ce steaua a treia era dusă ca un trădător la spital, un strigăt s-a făcut auzit într-un alt cartier al orașului. Era a patra stea care încerca să-și vândă marfa sa și care striga. Cine vrea să trăiască mult timp? Cine vrea să trăiască mult timp să cumpăre longevitate? Cumpărați, cumpărați, cumpărați longevitate! La strigătul acesta întregul oraș a fost în mare frământare. Un bancher bogat care avea case la Paris, la Frankfurt, la New York, la Viena și la Londra I-a ordonat agentului său de schimb să cumpere și să realizeze atâtea milioane Câte trebuiau pentru a cumpăra cutia cu longevitate pentru el singur Regele, care era un rege bun a abolit toate monopolurile propuse și a declarat printr-un edict că longevitatea se va vinde în mod public și că fiecare, cu excepția condamnaților la moarte, avea dreptul să o cumpere potrivit mijloacelor sale. Și atunci fiecare cetățean s-a apropiat de stea, având mâinile pline de bani și strigând. Vreau, vreau, vreau să cumpăr longevitate. Vreau, vreau să cumpăr Ia, ia, uite banii Vă rog, luați banii, vă dispoziția dumneavoastră, domnilor și doamnelor Dar, ați făcut provizii din marfa Pe care au vândut-o cele trei surori ale mele? Ce vindeau cele trei surori? Prima vindea spirit A, nu, n-am cumpărat A doua vindea virtute N-am cumpărat a treia vindea sănătate? Nu, n-am cumpărat. E, atunci îmi pare rău, dar fără spirit, fără virtute și fără sănătate, longevitatea nu are nicio valoare. vânzătoare de longevitate, închise lada ei, refuzând să-și vândă marfa unor persoane care n-au avut înțelepciunea de a cumpăra marfa sururilor ei. Lada odată i-a constatat că, fără să bage de seamă, a păstrat în mâna ei un eșantion din marfa sa. Era un mic capăt de viață lungă. Ajungea pentru vreo 300 de ani. Un papagal așezat pe o creangă se uita la ea. Papagalul galul, ai dejunat? O, oh, Jaco no, no, no, no, no. Asta Steaua a început să râdă și îi dăduie șantionul Papagalul îl mâncă până la ultima bucățică se zice că din acel timp, papagalii trăiesc 300 de ani. Și tot în acest timp, vânzătoarea de longevitate care privea papagalul cum ronță șantionul auzi un mare zgomot. Și din mijlocul unei mari frământări a mulțimii, a patra stătea, desrușită. Aceste cuvinte Onoare, onoare Cine vrea să cumpere onoare Onoare, să cumpere onoare? Că... Era a cincea astea Care își făcea intrarea în oraș la strigătul ei de onoare, onoare, cine vrea să cumpere onoare Oamenii au hotărât să nu cumpere onoare Dar dacă era posibil să o capete pe nimic În consecință ei tăbărăle pe piata astea Care văzându-se astfel amenințată A deschis cutia ei și a scuturat-o bine de tot <truză -s> Mii de lucruri au căzut împrăștiindu-se Erau medalii în formă de cruce Titluri, pangrici, chei de aur, repoleți Fiecare s-a repezit la câte un obiect Și l-a luat fugind, crezind că posedă onoare În vreme ce steața astea Nu lăsase să cadă din cutie decât onoruri. Ceea ce nu este același lucru Adevărata onoare... Rămăsese pe fundul cutiei, Se zice că din acest timp Onoarea este atât de rară și onorurile atât de comune. Acest timp, așa să stea, Intra în oraș strigând. Plăceri! Cine vrea să cumpere plăceri? Plăceri! Plăceri! Ei, cei care n-au avut partea lor de onoruri, Voire să aibă măcar plăceri. Iar cei care aveau crucile la butonierele lor, Titlurile în buzunarele lor, panglicile la gâtul lor, Cheile de aur la poalele hainelor lor, Epoleții pe umeri lor, Mergeau alături de ceilalți pentru a avea partea lor de plăceri. Dar s-a observat că acești domni abuzau de avere. Au fost numiți cumularzi, s-a făcut răzmeriță, Și-au smuls cutia din mâinile stelei, au tras de ea cu toată forța mâinilor lor și în toată această hara babură Cutia căzu jos pe caldarâm Deschizându-se și lăsând să zboare În toate părțile plăcerile. A fost atunci ca într-o de botez în oraș Populația întreagă a unui mare oraș S-a năpustit asupra plăcerilor Pentru a le avea. Rezultatul a fost că fiecare cetățean, În loc să cumpere plăcerea care-i convenea, A smuls plăcerea vecinului său Și s-a ales nu cu dorința lui, Ci cu hazardul. Și astfel, spiridușul caragios, Sărind în sus de bucurie, Și-a bătut joc de vieții oameni. Femeile aveau vânătoarea, Bărbații Dantelele și mătăsurile, bolnavi de gută dansu, Paraliticii, promenada, Surzii muzica, orbi, pictura, Bătrânii, pasiunea dragostei, Femeile bătrâne, dragostea platonică, Și copiii jocul de cărți. Pe scurt, nimeni n-avea ce-și dorise, de asemenea, nimeni nu era fericit. Și fiecare o blestema pe vânzătoarea de plăceri. Iar steaua văzând toate acestea, olo la fugă cât o ținau picioarele, Fără să mai ceară bani pentru marfa sa. Se zice că din acest timp, Plăcerile sunt atât de rău distribuite, Că ești tentat să privești ca pe un nebun, Pe orice om care caută plăcerea ca pe unicul scop al vieții. Și sărmana vânzătoare de plăceri, care văzuse cu câtă nerușinare fusese jefuită de marfa sa, în clipa când era pe punctul de a ieși din oraș, pe a șaptea sa soră, care trebuia să vândă argint, căzută jos, leșinată într-un șans, care mărginea drumul mare. Vânzătoarea de plăcere a alergat la ea, s-a așezat alături de ea, i-a sprijinit capul pe genunchii ei și i-a dat să respire săruri. Cu mare greutate, ea a reușit să o facă pe a șaptea să-și revină. Când-și-a revenit, iată ce le-a povestit surorilor ei, care veniseră cu toate între timp. A, abia ajunsesem în oraș. Abia. A avut imprudența să spun ce voiam să vând. Abia s-a aflat că în cutia mea aveam argint și, si deodată, mai mulți oameni au tăbarât peste mine, m-au jefuit și, și m-au lăsat ca moarte. Așa cum ați văzut. Bine, da! Cine au fost acești mizerabili? Bandii? Vagabonzi? Oameni muritori de foame? Ah? Au fost milionarii, surorile mele. Oh. Au fost milionari. Milionari! milionari. milionari. Cele șapte stele au revenit în Olimp, ele au alergat să povestească lui Jupiter, care le-a trimis pe pământ, cum au fost ele primite de către pământeni, și Jupiter a încruntat teribil o sprânceană a sa. am avut dreptate, Sire. Ai avut o idee caragioasă să-i faci pe oameni fericiți. Nu, idee caragioasă ai avut, Sire. Da, într-adevăr, trebuie să recunosc că s-a avut dreptate și că a fost o idee caragioasă să vreau să-i fac. The one many fairy cheats. Și Jupiter izbucni într-un hohot formidabil de râs homeric. Iată, dragi prieteni, aceasta a fost, cuvânt cu cuvânt, povestea dulce, amară a celor șapte stele călătoare. Poveste semnată de mine, Safir, pe care i-am dănuit-o. Prietenului meu de o viață întreagă, Marelui și strălucitului Alexandre Duma. Ați ascultat Povestea celor șapte stele Traducere și dramatizare radiofonică de Marga Rădulescu după Alexandru Diuma Distribuția a fost următoarea Safir, Mihai din Vale Prima stea, Janin Stavarache A doua stea, Monica Mihaescu, A treia stea, Lucia Mureșan A patra stea, Carmen Palcu A cincea stea, Gabriela Bobeș A șasea stea, Teodor Aristache A șaptea stea, Petronela Stiopu O femeie cochetă Rodica Mandache Omironosiță Carmen Stimeriu Neptun Eugen Racoții Pluto Titi Dumitrescu Un doctor Ion Arcudeanu Redactor Irina Soare Asistența tehnică Dana Lupu Regia de studio Violeta Berbiuc Regia muzicală George Marcu Regia artistică Vasile Manta